«Нехай тікає!» І Жолкевський лепшенню більш не сказав нічого. Туман налягав і став, як овечий сир. Від шляху, де вже гіржало й чвакало, збризкувало зброєю та перехоплювалося озвірілими голосами, перед Жолкевським з'явилися ті, кого він чекав. Слуцький староста, князь і єронім Хоткевич, братславський воєвода, князь Януш Збаржанський та староста Юрій Струс, підстароста Білоцерківський, князь Булига Курцевич, Могильовський полковник Буйвіда, пан Станіславський, капітан німецьких ланскнехтів і пікенерів Вернер, полковник найманої Мадярської кінноти Лепшень і Павлоцький князь Кирик Ружинський уже були тут, біля нього». Начальник розвідки Козловський доповів Жолкевському, що великий литовський гетьман князь Радзавіл Сиритка та син князя Острозького, княжето сенатор Януш Острозький, ось ось на підході і завтра до вечора мають надійти. Князь Януш Потоцький, що зняв і веде два полки драгунів із Молдови, через розгаслу дорогу затримується і має прибути днів через два, не раніше. Перш як запросити панство в шатро для наради, Жолкевський ад'ютантові наказав «Військам переходити міст і ташуватися понад розсю, зброю не випускати з рук». Тим часом пахолки з рушниками через плече вже несли в тазах теплу воду, аби гості Жолкевського могли помити руки, обличчя та шиї. Інші, метки як півники-слуги, Розставляли в шатрі вечерю. Поки гості вмивалися, Жолкевський, знаючи їх тепер в позігнутих спинах, не поспішаючи, аби не збитися, рахував. У Хоткевича та Буйвіди тисяча гайдуків. У Збаражського еструса кіньополченці з шляхточів. Набереться з тисяча теж. У Булиги Курцевича душ із п'ятсот жовнірів. У Станіславського команда з орендарів – 300, три сотні найнятої кінноти Мадяр, 400 ландкснехтів і пікінерів і власних моїх 10 тисяч жувнірів, драгунів і гусарів. Маю 40 гармат. Підійдуть Радзивіл, Януш Острозький і Потоцький. То ще набереться тисяч із 6 вояків. Проти однієї тисячі наливайка може й забагато – не забагато. До наливайки поспішають лобода шаула, вони вже до нього біжать із полісся Через те вранці у досвіта треба знищити наливайка Негайно, бо як усі вони втрьох об'єднаються, стане їх зразу тисяч з десять Та яких? Чого варті самі лише чотири тисячі реєстрових козаків лободи? Вони можуть змести будь-кого, силу більшу від них у четверо Муляли Жолкевського і Запорожці. Ще перед Пиковом, на початку Великого посту, Жолкевський послав на січ трьох ротмістрів і дипломата Хлопіцького, аби вони не обіцяли що польський король відміняє указ про виловлення та повернення тих сіромах, що повтікали на низ від панів і поробилися козаками. Що король має намір збільшити реєстрове козацтво з числа запорожців, і поставити їх на постачання з казни. Посланці ще неодмінно мали нагадати низовикам, як два роки тому, будучи на боці поляків, Наливайко порубав їх під п'яткою. Одне слово, Жолкевський наказав ротмістрам і дипломатові шпигуну Хлопіцькому переконати січовиків, аби на поміч вони Наливайко найшли. І що з того вийшло? А те, що запорожці... Ротмістрів і Хлопіцького побили киями та прогнали. А втім, по відвідинах посланців Жолкевського січовики розділилися на дві половини. Одна половина на чолі з Микошинським проголосила «Так йому відступнику і треба, нехай погибає». А друга половина «Іти, ти виручати Северина Наливайка». Два запорізьких полковники, Кремський і Каспар підвисоцький узяли сотню чаюк і через пороги верх по Дніпру пішли на виручку. У шатрі після першої з чарки, по Сувілі з дороги гості Жолкевського, так майже нічого і не кинувши в рот, порозставляли на скатерті лікті, поупускали на них набряклі лівтомої голови і пірнули в сон. У кожного з них за спиною стояло подвоє пахолків, аби хто не ссунувся з лави, не впав. Слуги накинули на спини сплячих більовачі коци, і вояки похроплювали з-під них немов з-під кучугур. Жолкевський вийшов із шатра, вишняк стояв білий, але не від світу, якимось ось мали розлупатися бруньки, а від снігопаду. «А незабаром тиждень світлого воскресіння», – подумав Жолкевський. Дива! Несподіваний сніг, продовгуватий, як гусяче пір'я, не поспішав. Злегка похитуючись, він коливався перед Жолкевським і не пах йому свіжою паскою. На мосту через рось чорнілий дочей війська. З поза росі, від поля, від гострого каменя, де став табором наливайко, донісся ледь шутний гомін. Жолкевський прислухався. Серце його заштовхалося. Поволенький гомін з табору Неливайка почав розростатися і накочуватися так, що тепер уже в польного гетьмана сумніву не було. Вони з'єдналися. Лобода Шауле Неливайко в купі. Не встиг я його приконати, поки він був один. «Будіть панство!» – крикнув Жолкейський і вискочив на коня. За хвилину князі і старосте під староста полковники пан Станіславський і князь Огінський, що нахопився в Темряві перед мостом, вже цукотіли кіньми на той білоцерківський берег Росі. Кожен із них уже знав, де йому з військом стати і що робити. Уся надія в Жолкевського була на гармати, гусарів і драгунів. Через те, ще в шатрі він усім наказав. Гармати вивозяться наперед, на постріл від табору наливайка. Навколо Ланцкнехти пікенери у Рендерії Полченці, лейд засиріє гармати б'ють по зв'язаних ланцюгами козацьких возах.